ند یوه نه پر جم کول دا چې دی لکټول نقص ولې قائل بالفسل تا خو مسلمانان رب کې دو ډلې دي باځه باځه پیږي و ډل دا چې خدای به دا ټول بنديګان جم دی کوي بل ډال دا چې یوم دې کول مقائل بالفسل تا نو پیږي کنه نو دا بیا شو کڼ شو پیږي په یو نذیر باندې بل نذیر کیاس کا د یوه نذیر نه د بل نذیر نه انکار مکو د مهانات دا دا مسله پکې په مونږ کې لري نه د باس بعد د موت باندې ستو راځو کدا ریکوم ذکران جي له کدا عامل چې خدای جمدیکو يحيي الله الموتا في القيامه ذکا مزاري د ان الله بجمديكو ويي مري په قیامت تي او يريكم او خيتا ستا اياته نزايره قدرت هي او ايات ثمانه هغه نزاير د خپل قدرت نشانات تخفل قدرت تاسو تخي لا انکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل انکار والے او په یو نظیر باندې بل نظیر قیاس کوي په یو نظیر باندې لقد تعقلون معنا د چې په یو نظیر بل نظیر قیاس کوي الله پاک رب الجلال فرمای چې سم مقصد قلوبکم دا سدی د امرګریه ب قصد قلوبكم دا شکایت ته د يهودو نه پس ته د واقعات یقین یو نه چ دیولیدل دا سدی لکه دا شکایت ته د يهودو نه الا دې مخصوص د آیات باندې په مقصد دل شې دی اوس ترجمه وکړو مخصوص سدی شكایه تم من الیهود بعد رؤیت هذه الواقعات المذکوره ثم قصد او بیا سرخ شو دا سوم مسله دا د تاخير زمانی د پاره نه دا استتباعات د پاره دي دا څه دی الکا تاخير زماني د پاره دي که دا د پاره دي استتباعات چې دا ډېر لوري خبره ده دا کڼډې لرلري دا ثم قصد قلوبكم عبادت مې شه د دې مرګ ورو بک ادي بار داغه کو که کې به خبره ترې کوم تاسو به بي ارشاد شي دا ټول مدير وي که دي کې به خبره کو اوه بس وصل خير بيديفي وصل خير او كل خير مشروع و مشروع الله رز جل جلال فرمایي ثم قصد قلوبكم بعد هذه الواقعات العظیمه او بعض شخص يم نستاسو بي کې ان قبول الحق دا قبل لو لحقنا بعد ذلك پست دي واقعاتونه چې دا لوې واقعات ذکر شو د دین او د ستاسو دونه قبلو له ځحکنا دا شخصو فوجي ناراضه نه د کبله کې قساوت چې په کراشی نو د د نیکی ته ځل نه کیږي او د بدینه نفرت نه کیږي الا علامل وره ده بس دا علاماته قساوت قلبي بتنګ پیژنې مسرور کاته سو کوې چې قساوت خود زړه سی پته شخصونه د حضرتوې قساوت خوښاله دې دا علامه دادا ولا مولک دې دي شفیع کرام دا. او ټول علما چې علامه دادا چې د نیکی نن د پرتګي او بده ترغبت کیږي معلومه شوه چې قساوت دی بیا یا علامه تقساوت په بي ذلک بیان وکه ان شاء الله تاسو انتظار کوی خپل تاسو کو بیانون کنه وخت بیرجات کیږي او مت بس پریده ثم قصد قلوبكم بیا سخشو زنو نستاسو مباد ذالک دا قبل اول دا حقنا نفهیل کالحجارا نستاسو دا ظلونچ دی کالحجارتی پی آدم تأصر پشان دا تجی دی او د گتی دی پا آدم تأصر کی اثر نقبل اول کی دا اصر تمتا اثر نقبل اول او پمانا دا بل دی بس دا قانونی عربی دی نو او پمانا دا بل دی بل اشد قسوه بل اشد قسوتا بل کدی زیادتی پسحوا دک مین الحجاره امن الحجاره ته کومول وروستو دته می شرط کو چدا شذ اسم تهبذیل دی مستعمل له پمن اشد قسوا من الحجاره او دا قسوتن ولی منسوب دی دا تمیز دی چې کمد اشدو نسبت اغ ذمیر ته چوی دی حقیقي ابهام دی دیر زیاد سختی چې جهه به کې کاندې زیات دي جهاد تا سقوالینا اشد سمان ازیدو الږه ازیدو معنی وکړه زیاتې په قصوت کې راهې جاری نو ولی ولی زیاتې زکه چې ما ان من ال یارا نو ان من الحجاره بعض الحجاره کا کل الحجاره بعض من پرتبیزې ټوله گټې داسې نبی چې دا ګینه ګرین دریابره دی فکرته جی بعض کټوایا من دجی من د پرتبيز دی و ان من ال حیارت یقینا پانځل د تګو نو د غټونا لم ما یتفجروا خامخا غټدی یتفجروا چې مفیقه چ بېیگی او روانیگی منح الانهار دا غینه چکم دی بیرونا بارکات به کر کوا نفتی ه نفع کثیر پدې کډې رانه پد مخلوق دا کنه او او و ان منھا او باز د غټونا لم ما خامخا غټدی یشققوا یا تشقاق ودي سلطي اقشينه اغه ته شين شوي ديو شين پشينكي مطغمشي وي دي چې سرگيگي نپيخرج من علما داغه نوبروزي په فيه نه فن قليل بده کې نه په قليل را کوم دا خندا. او ان منها او یقینا ما جره لما يهبطو خامخا غټي دي يهبطو چې دبرن اللام دي ترا فروزي ابه ته يهبطو سمانه چې دبران اللام دي من خشیت الله دجه د یې ن خدا پااک نه نوګوره درې کس پ شو اوله ګټه کې نه پهقصره ده نستاسو په د ی قنو کې ان پعالیقصرم نشتا اثرېقصرم نشته نشتا ګټه ده چاغې ک نه پهقللی ده ده نستاسو پا دی دیزونو کې تاثیر لګم نشتا او بله دا ده چاهغې ک خو نه په د چا نشته لیکن یوټ کې په کدي چې ان پال پهې پا یقی ننششته او <سؤال> سفی قولوبی کو مضمونو خیرین ستاسو په ضرو کې مضمون د خیر چتهشته دګ دبره نان د را ته دوه ته پهکشته کشته دونه ان پان پهکشته کنیشته سرې دبند نه قبول کو کې د ور قدرتهشته نه په کې نپشته چې چا مخلو ته پیدا و نه په کې نه پهقللی چې چا مخلوته لکه پ وورته نپکه خود به ذات خود ان پی عارفه مثلا زبردست ترتیب خدای ورکړی دی سړي به هرڅه واقعي چې څه زبې نادری چذري ذکر کړې دي پسنا شنا ترتیب دي ا کته چې کنا دې نه د ولیرا دی ګنوماته سنوره خبره خلاصه کړي دي چې په دې ګټو کې او فیشتا اغه هیڅو چې خدای ته پیږي دي کنا و ان من شي نه یس الا یسبح بحمده پدې دنیا کې او شه نشتا دا شه په ایمان وې پدې ګذر نه دي ساده کو هه نو ګټه هیڅ تدې قداسه هیڅ نتی چې مو تاسو را خبريږي نه تسبيح وې نو تسبيح په معرفت مو وقوفه ده دا او ماري په هیڅ مو وقوف ته کنه دي شاباش در دا ما مخه حل کړی دي داخل وره الله په او من لا هو غافل ان دې اما تعملون ویګي دا هغه سنچتا اسوي کوي باذ هغه القساوت او دا, دا قساوت قلبي کم پیدا شي وي دي او د دې قساوت قلبي نه کم افعال صادري ګنه الله عزوجا دغه نه غافل نه يم به خبر نه يم ما داغه صدا بتاستو ملګي خو څه معنا رکوله دا وس چې دې اپتت معونه ان يؤمنو لكم دا هغه مقصد ماوي اوس د دې مقصد دا دي چه دا د قلفت تا دا مؤمنینونا چه تمه پا ایمان دبی کې کولا اه سلام دا صدق جیب اے حازا دفع ف... قلفتی عن المؤمنین توامعین فی ایمانهم حالا چه مقصود دایات خکارچی نبی اغنور شرمور لیکن دا غی مقصد منگ اختارکو دا دفع دپد خپل فت او د مشقته د مسلمانانو نه چې د په ایمان کې امید کو د وی په ایمان کې امید مکوي اے اوسته ذو بل خبره کوم چې ولوی دروازه د علم کولایي کې ښه د وی اے مسلمانانو د وی په ایمان کې تمه مکوي تاسو دا کولفت ځانه لیکي پر داوت ورکوي او تم د ایمان تمکاو ها والي دي ک سلور پرک تی پ اریو فق کی معنی من الا ایمان موجود سو پرک دي سلو پرک تی په يهودو کې سلو پرک دي د سلور پرک په بیان دی په او په اریو پریک کې معنی من الا ایمان موجود دی زبر تا په خپل خرځي وي او کدا شو اوسو ام راکې دي چې تابانه بیا غلط ور تر بیا مګه چاول پریک کې سامان یې دی پدوین پر اکی سمانے دے پدرم پر اکی سمانے دے پسلوم پر اکی سمانے من ال ایمان دے نو ایمان کے تمام مکوائی او نو کدادا سے پیوزیو بیا مکنن نو کوئی نماتا پیادو میاد دی او اس خطانہ بگڑ برشیخان نو عرد ایسر مناسب بیا رازجی اللہ پا کوئی شاپتت مغون آیا تانسو تمکوائی ایوح المؤمنون اے مسلمانان ان یؤمنو چه ایمان بروری دا یهود لکم لعجل دعوت کم لکم لعجل دعوت کم الی مان دا وجد ایمان ته چه دوی به ایمان روری لکم دا وجد دعوت استع槐 سنا ان یؤمنو لکم چه دوی با استع槐 سن فر ایمان روری استع槐 سن. قول ب equally عنی استعقول ایمان نجیب راضجji دا فرخ اول شور و شو خاده بک��면 الیمان بحقارا کو وقد كان فريقكم على كذا ستدي دا تربيه ست دا پر دا دته تقسیم دي تربيت ته تربيه څنګه سره خدای ب بیانوي بیانو. وقد فان فريقكم منكم او تعقيد سره يو وي د دينا په زمانه د مصالح سلام کې او بیم بين داوي قدن روان دي کني دا موجوده روان دي يسمعون كلام الله او ريد به كلام د خدای فتورات کې داغه ته تغییر ورک کنا او یا په کوی تورکی چې بیا غ الله خپل کو شرانت وی خدای بیا بی خیر دې کده تا ګراني نو معافي اي کلام الله نه مورات تورات ولی موسی او ک کلام الله مو ته خودیغه خبره ده الله پاک چې په کوی تور باندې دوی سره کړی او, او یا اس او یا کسان ولا دواره کې لې چې کني شي کې دي دواره کې شي کلام الله په تورات او په تور بداموه په کلام په خوده کې یا په تور کې څومره یې حرفونه او د یاغی په تغیر او په نو ډول تغیرې کړی دي کنه نو تورات کې تغیر کړی دي د نبی له سلام شیبو ته بدل کړی کنه او دا څنګه په کلام کې دا تغیر او په اخر کې وې کخه خې دې نه شي کولی نو معافیه نه ده چې خو خدای نو ویل خلي من دی مم ما قالوه پست څنګه چې پی پی شو چې دا کتاب د خدای دی پست چې د وی پی پی شو چې دا کلام الله دی ضمان سره وګا وخا او وهم يعلمون او وی پی دل چسو چې ته حری په دغه خدای غضب شړي ترا کاږي ترا دې خبر وکم اے وهم يعلمون ان التحریب لكتاب الله پیګي او ان التحریف جالب لغضب الله وقهره دی پدې په دل چې تحریف ته خدای په کتاب کې جالب د غضب خدای او د قهر د خدای چې سړي تقاضا به وقفت د خدای راکړي چې ملګري اوبه پدې فقې کې سړي 48 ان شاء الله پېجې نه دا فقې په څنګه ایمان راوړي یو سری چې تحریف کوي نو دا غنه تمه ایمان کوي په کتاب الله کې تحریب کوي پکه الله کې تحریف کوي تد هغه نه تمه د ایمان کې انچې معنا داره ده هغه کدا چې ګناه شته دي تحریف پکې کوي خپې پوښي هغه ځواب شو زما خبره وره دي زم پریک دا زم پریک دي دا کم پریکته خبره ده تاسو یو يهودو قسم دي یو منافق يهودي یو ګيري منافق دا ترازو وا بیانوخه یو منافق یو غیر منافق دي تلاخ خېر فکر دي او ويزان لقد الذين امنوا قالوا آمنا دا مخکم تیر شيو اوس بلا راغي ولی بیا راغي ما فکر کوا مخکی مخصوص د دینه سوچ او معاملې د مسلمانانو سره دا دا او دي ذکر راغي چې تمه د ایمان د دینه کټ کوي نه بینه په اختلاف ته مخصوص سره تکرار لارم نشو لارم شو را تکرا باندې متان باندې سوال کیږي عدل ته مخصوصه چې معاملې د مسلمانانو سره د قوا عدالت ته مخصوصه دي چې د دې پیمان کې تمامه کوي خودو دکه شمع يهودي یو سدي یو چې کم دي منافق تي میرا منافق نته مادي ایمان کې او بل غیر منافق تي نو هغه غیر منافق را لګي د دې منافق ته توبې خور کوي پیمان توبې خور کوي نه چې څو کو توبې خور کل نا ایمان لوري مڼهات نتستم د ایمان کې یو مڼه شو او بل توبې ورکای ایمان په اتوماتي دا به شوخه دا داړه موږ به زه وايي اعدل جوه نو قال دی و چې آمنا فاذال قل الذين اركل چې دوی میلو شره کسان سره چې ایمان وروړي د اقاظ دی وی چې آمنا مونږ ایمان وروړي دی او فاذا خلا او کله چې جدا شي ان فردا کنه او زههبا ار چې لان شي دا هغه ویزان وقل الذين امنوا قالوا امننا دا قفرت انسان دي منافقان دي دا کوم فرت نه منافقان دي وړه دا پرې کسان شو ادا درين پرې کېتي ویزان خلا اركله چې جدا شي پي دي او لا شي با دي چې يهود منافقان دي الى بعض نور بازو تا چې غير يهود منافقان دي پي چې يهود غير منافقان نو قالوا دا غیرې منافقان یدو منافکان یته و چچو که دا لې نو دا به پار شړهلی او په کې یو شارارت په ظاهر سره د ب جز دیا کئ پهلوله په دا کو رحمتو ن کول ته من خایري اوس دا موجوده بنی اسرائيل چې کوم په زمانه د رسول الله کې دي نو دې مواده ماته کړې ده کنه د ولي تورات مبارک کې دا وعده د ټول یوخود ناغتجه وي ده چې تاسو په پررسول الله ایمان راوړل نو ایمان راوړنل نو واده ما کړ په کا اندازه چې په تاسو باندې پوره عذاب راغلی وي خدای وجه را ما کوي سم په چي دا را کده پیګه کنه ځین جزء د آیات کې ظاهرا دغه موجوده یو خد مخاطب حبي په هیڅ دغه وی نقلول احکام کړي یاده او شوا چې دوی دا داوا کوي و چې یارا زمونږه د مشرانونو ته مخالفت نه شي وي زمونږه مشرانونو د خدای ته مخالفت نه کړي او پدې ما بین کې دی يهودو بریوب سردا او طوله چې زمونږه یو ډله د داود علی السلام ته موجوده یو خدخه د موجوده يهود د زمانې د حضرت مبارک دی بهدا یو خبره د اتو نه یو واقعیا زمونږ د مشران نشویده او مونږه خدادا وکړی دا دا ووم کړی چې مونږه مشران مخالفت چته نه وکړي د داوود علی السلام مبارک په زمانه کې د بحری ایله بحر ایله یو مقام دی او دریاب دی چې د ایلی په خوا کې دی خو یې قاضی سناو الله صاحب تفسیر مظهری کې لیکلی دی چې دې دکې بیا اویا زره خلق آبادو او ډیر پاره شی شرطیو ویږي او دا داوود دا زمانه د داوود علی السلام دا او بي ته الله پاک روز الجلال چه د نو سود خالی روز د عبادت ته لپاره مختص شو بي مختص کړل دا خالي پر روز باندې پدې کې کبا ډیر جاتو تاسو بده کبا نو خکار نه کوي ټکتا بس راځه بیا چې کم دی نو کې دا حکم شو نو شیطان راولې کېدو اوه او بیا او او او او قران عظیم کې برازي چې په کم ور باې بوي د حالی تازیین کوو نه دامایان بهه سرات لله ش را عن جمعه د شارې ده د اوو د پانه د قې او ازونه پا... بیا کول او د اوپو د پاسه بګ د دل رای به ناح م پاار کې خ دا ژمال د هلته تپسیل دی هلته تپسیې خبر راځي نه دا به د قشررات ل او د اوو د پانه بګې دل اوپېږي چې د حالي و بلاره د اتوار او دګول فرست بچته یو نهمونندې کې د بیا به بیا باندې ځکه انتحان دې پدې بی بیا شیطان راولګېدل په صورت تسړی کې وته لاږي او غوته وحيله خو دله او وحيله خو او دا د حکم د بدلونو د پرحیلت انه دانا راواد نه په خو وحیل د دې د پرنه دیږي پویږي او ناغا شکم دنو دا د حکم دینو ته وحيله خو دله بیا دا شکار وکړي چې دی خپلو مکانات او جوړ کړي جدول لخت جوړ کړي د خاريف روزبان باغیز جدول تراوودي د بیا بهې ړید نه شي ول ځکه جد دا ډر بې دی او لاندې کلو په دراب باندې لاندې کړیته اوغ د باندې کم شوي بیا به بره نهي بیا د دوار پرژونی م طالبان تهوا چ اختار ته و چې پهمل ک راول پهمل ک را نو چې تا جدول بهته وته د درار نه راګی او جدول ته را وړې د د ح د او دا دا ما بیا ځکه ته اوبه دي حضرت دا جدول چې دا پریو توتنو بیان شي خاطرې زکه جزابې لذا چې استریو به کنا اے چې دا سند سره واندې نو دې دغه جدولو کو او دې اعلان وکړو چې را پریو توتنو بیان شو پورتکه دي خو بلې دی وی کړه ان ته وګب په پاره کې کمی دي کبان پدې دغه شو بیادان نه ده کار شو کنش نو دا شقيله د بار د بدلول د حکم شرعي په اجماع د علما او دته مته چې کوم دی خود پیړ وې کوینه وی خود پیړ وته وی کنه نو دا چې دی خیر د دې نغستو وای کی کنه په دې کې درې پیرق جوړ شو درې پیرق تیو پیرقدا شدا چاوی نه ښکار کو نه بل منې کو ومه تر کدار چې په خپل ښکار نه کو او چې چا ښکار کو غي منې کو درې مته په کې دا جوړې چا چاوی په خپل ښکارم کو او بس مامور بھی اولمانا پوئی گے اونو دقا فرقا پوئی گے عبداللہ ابن عباس صاحب چه انجینا الذین ینحونا عنی السوئی وانخذنا الذین زلمو بی عذابی بی اسم بی ماکانو یب سکون نو دا کون فرقا چه بل منی کون چه دا اخکار مکوی دا خدا امنی کلی دی نو آغی خونجات بی امن تی دی عبداللہ ابن عباس صاحب پوئی گے چه ما تدا فتن لگی چه آغا فرقا چاګه کما چپتا چنه پخپل اخكار کوونه بل منی کو چې دې ته نجات ملو شوې دي کنا اې کرم سه د شاګرد دې ته په قهو د مکه معزمه نه دي و په قه په مکه معزمه کې دی و په قه اه پس اتابین کې په مدینه منوره کې دی هغه وتلې هغه ته خدای نجات ورکړي دې څنګه ځکه هغه دون ټکی نو ویلې چې لمتعزون قوم لن الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا نفاجبه ورجه عن قوله ویږي دا عبد الله بن عباس د دغه خبر ډیر وخرااله او د خپل قول نه رجوک لبي صدق لريشتادي وي استاد دا مشعګه قول ته رجوک لتي شي اراده دي نو دا واقعا د دې په ما بین کې مشهور و او به هغه پته به بیا څنګه چې په دا محمد رسول الله چې دا خبر نشي جره داتا څو نه خدایت خنجران او دا شادوغان د چان جوړ شو دي ير چې دا, دا شادوغان او د پېږي او نو بیا دا بي بی بند آزاد چرآږي نو با تحقیق دادی په دا تدایک باب اکتفادی قلنا لهم كونوا قردا ده قردا تن چې دې دا باب اکتفادی پیګي كونوا قرداتن او خنازیرا مشران خنجران شو او ګشران چې کم دې شادو ګان شو پیګي او وګړي بچ کم دې نو بیا بیا سو وی بلی دل او وی فقوات به ادری دل دا کم نهین شو او جرل به خبرې نشو کولې اپیګي بیا حضرت مبارک ته او جماعت راغې بیا حضرت په بی دا خنجران او دا شادوگان دا حدیث مبارک بیانومہ ویږي امام تبرانی او ابن ماجہ دا حدیث نقل کړی دی حضرت مبارک ته کسان ویدا هغه شادوگان دغه خینځیران دی چې هغه دا د یهود دی دا د یهود دی حضرت مبارک ته وینا د ممسوخ چکم دی نسل باقی پاتې کیږي نه درې ورځې پس هغه خلاص وی دی او یخینزیران او شادوگان خدای دینه مخکې مورستوم هغه درې ورځې پس دی ا <أحلات> لکبیدی <شبيرة> او د ممسوخ نسل بنه چلیږي و قانون حضرت ممسوخ ممسوخ صورتين صورتين دي حضرت رتبه لا نسل ل الممسوخ نسل د منسوخ بنی ممسوخ مسخه په جن مسخسته ویا تبديل صورتين الى سوره اقبح منظر و دا کومه قاعده دی چې اکلې او کنه دا څوک نه کوي تبديل السوره الى سوره اقبح وي بدل بدل ول د سوره او سوره قبيح باندې دی ته مسخوي نو لہ حضرت دیو جن دا پویږي او نه جبرائيل السلام راغو د غایته نړیچ داوته باور الله راځي یوشو او بلدا دا چې ولکد علمته ولزین اتد دا چې کوم دین اوږي چې د دتې امه پیږي کنه دا مخکنی مضمون چې تیر شو نو دا گی او تاکید نه دی چې پپخوا پورا ولک پهنا پد چ تاخير دا عذاب نبي او بيعت محمدی نبي نو پتا سبحان با عذاب په دنیا کې راغلي وکنه لکه په دې قوم چې راغلي په هغه وخت کې حضرت مبارک نشتا نو په دې بېمانه باندې دا عذاب راغلي نو دا د مخکني مضمون د لپاره مثال شو کنه شو اوبه کوي جوخ پېټوي جوختہ دا د تګي کوړه د بېمانه باندې دا عذاب راغلي دې کنه درا دکه چې رسولان نشتا کنه نو دا نو د دې مخکلي مضمون د پاره یو قسم لمي ساحوي کې کم تاکيد شو دی الله پاک وي زالا مي موت انا القسم دي بي جي لقد علمتم زماده قسم چې تاقیق سره تاسو پی جنې اي يهودو چې په زمانه د محمد رسول الله موجود دي کم کسان پی جنې الذي اتدوا چې بي تجاوز کړو دا حدود دا شریعتنا او د مامور بحینا من کن دتا سنا فی سبت چدا قوم د دا داود علیہ السلام دے ساکن و اہلا چدا اہلا پخوا کیوسی گی دا کم یہود دا کم یہود دی دا علم تم کم یہود مخاطب دی چدا دمانی د رسول اللہ دی او الذي ایت دا من کم فی سبت دا کم یہود دی چدا دمانی دا, دا داود علیہ السلام دي براسا، د څه کی او دې د دینه منی شوې په لسان داوود علی السلام نو پقولنا لهم موږ دې توبې چکوونو دا کوم امر دی امر تکوینی دی امر تکوینی تمام عالم منی بس یاد دره وروره امر تشریعی دی بل امر تکوینی دی امر تشریعی بعض خلک منی چې مسلمانان دي او بعض یې نه منی چې کافرانو منافقان او امر تشریعی د خدای امر تکوینی تمام عالم ملی امر تکوینی چھو سلی خدا پاکوئی چھو مرشا مرگی گی کھ بکن بس رازا امر تکوینی تمام عالم پاکیو چانده دا امر تکوینی دیو گر یاد لرا اصنی چھو امر تشریعی نکی کونو شای تیرد تن شادوگان خاسئین خوار او سپک ڈک دک پاکوئی فجعننا ہا منگا اگر دا واقعاہ ا حازن چاته را جدي دي واقعي تا فجأنها هموږه وردل دا واقعي ها نکالن عبرت د ګونانګ ارودا پاره عبرت د پاره د ګونانګ ارودا بیا دري لما د پاره د خلکو بینه ده چې موجودو پدقه زمانہ کې پدقه الله کې موجود اذا لما شوه د لما پمانه د سدي د منډي ولما لما سرما ترجمه د خلقونه کله جماعه ده پرده هغه خلقو بین یده ها چې موجودو په دغه زمانہ کې اوما ومن دا ما په معنا د مندي اوما ده هغه خلقو د پاره خلق حاضر دین اوستو دي, دي چې تر قیامت راځي نو دا ګناګه او د پاره عبرت شو څنګه عبرت شو چې په دې عبرت وادي او دې دغه چې د خدای د حکم نه عدول نه ثلاثهږي ها اغ نو عزتا لطواعین ومو عزتن او دا نصیحت شو د پاره د متقیاں نو لیدونو عل طاعت چری په عبادت باندې کل کو او د خدای نه فرمانی نه چې په پېدی پکیږي کنه د ګناغارو د پاره ایبره ته چدا څه کار نه کوي او د نیکانو د متقیاں د پاره سو دا چې کوم دې موعظه دا چې دایم په عبادت پاتشي ال دغه تقسیم پکې کوو غوري بس راځه و اذ قال موسی لقومي غوري یاد لرړه مې زه قال موسی لقومي دا د دې د قبايح بیان دی د يهودو د قبايح بیان دی کنا دي مንያ متنه پېښو ابي داغه مقابله په قبايح وکړه کنا ماته ته وی دا و قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة دا خیر د واقعي له اور الا فان راوا ركوعوا و اذ قتلتم نفسا فدارتم فد فيها وخن الله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ندربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتا ويجريكم اياته لعلكم تائلون هذا اول قصه دا ولکسی دا شروع نه پښک تلک نو په یو بل دا اول د کیسه ری او ان الله یعمرکمن تزبحو بقره دا آخر د واقعې دی دا ترتیب ولې بدل شو اس پر دی نه جواب ورکړه هر کدی نه جواب وکړو به خو نو ها مې کتام باڅ ځهن په ټورو نه جواب شو چې آخر د کیسه مخکښوی دی او ول آخر چی شي اخر شوي دي د ترتيب بدل شوي دي په دې بدلولو د ترتیب کې سن نقطه دا اوله پته پیګه دا سوین نو شوي قتل او پیږي کنه ایقال من سال قومه چدا شو پټه سوچ پکيو ترتیب بدلولو کې څه کې سوال عباس په کار کاوي ها جی ها زیات سنگر نزبی تپوس پوم کوم گانا شرارت سنگ زیادو او کن دن ام نظری خبر دکن رابطب داحت مرتبی تراوی زد تپوس تپوس ام بیا کوم جی او کن بای بی اراز نداش ریکنه گورا خبر حل نشو جی او پا حل نشو گورا یاد دران دیزے کی بیان دا قبائح دا دی ژ بی کې بیان د قبا یح د یوه د ری نیامتونه شو دی داغه مقابله په قبا یح وکړه نو د قبا بیان دی کنه دی بیا په دې باندې عذابونه مرتب شو کونی شو نو دا ماس درې خبرې کړې وکړې کنه چې درې خبرې دي کنه د سپاره تویس کال ایبراهیمو وېځبتل ایبراهیمو پورېش بس دا درې مضمون دی بیان د نیامتونه دی په بنی اسرائیلو ديدارې مقابله کوي د دا پقبايحو داغبا بیا عذابونه مرتب شوی د دې دی بیان دین دی یکتا نو د دې قبايحو بیان کیږي ک خدای پاک داسوی وي چې وایي استقتلتم نفسا قد دارتم بها دا مخکشي نو صرف دون ب معلومه شي چې د دې قبیح حسوا چې نا حق قتل کول او ولې زه قال موسی له ان الله ی امركم ان تذبح بقره دا ب دوی تکمیل دا قیشے گردولی با دا با سامعین تکمیل گردولی با او دا بیتت امہ گردولی با او دا بی مستقل حنو گردولی او ارکل چطنطیب اللہ بدل کو چویز قال موسیٰ لقوم ہی نیو قبیحہ دی دادا دا چو دوی دا خودے پا قول کی و دا اللہ پا عمر کی چون چیرا کی, کی دا او قبیحہ دا نیو پی دا غثق بي حدا دا, دا غبلق بي حين د لویدا چې بيد ګور اغه نو تاسو خبره کوم ندير کمه بيجي ابراهيم عليه السلام زي مبارک توه اسماعيل عليه السلام ايابو ني اني ارا في المنام اني ازبح كما بقوب كده دي چې تا العلوب نسيو توي سو حجت بازي او سو حجج تلک نا يا قال يا بتد فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وتتا ته ثمامور به باندې رات پکارلې دی په مامور به کی حجتن طلبي چون چرا پکې کی داولې تاسو یو چکم دی د بی ګوراء یو کټه دا دا چد د هده په مامور به چکم شه باندې الله عمر کړې دی باقی کی چون چرا کای چون چرا چون چرا داتنګ غوا دا داتنګ غوا دا جمهور پی جمد کیږي او پی یو تفسیر کشاف کیه اهل کلی دی چکان یو تگون البقرۃ الموصوفۃ پی دی 40 سنه او دا خبر یو تر پک راغلی دی نو دا دومر کی شی چرا دین دا حجت د خدای منا الله حکم کو بس او الا بستکه بل و تطق او پاگی کی, کی حجت طلبول ندی پکا نه یو طق قد ی او بل قد لنا حق مولا لیکاری په میقات کې شرح المشتاق کې لیکلي دي چې په بنی اسرائیل کې اوسړي او ډېر یو تر په یو ددل یو لورو ډېر ښهстаўه عدد ورو ای دترځ وی دي هغه لورې ته نو وقختله هغه ولا ورنکله په دې مولا لیکالي نور علما خبره تکو قمنہ کا كذلك اول قتل بنی اسرائیل کې د زنانه د زنانه د وژل دی اول قتل كذلك دی چې حضرت مبارک فرمایلی دی چې اول قبیحہ په بنی اسرائیل کې د زنانه د وژنه قتل الله غلی دی په یوه کې مداملاله کاری کې دی چې هغه وی غوښت ته وری نکړه له د مشکار کې کې کلي نو وری نکړه د بصرا ولدی د قتل کو او بیا یوشو کم دی بلکې فددی دی نه غوړو هغه او بیا صالح د موسی عليه السلام تعالی دی زماده چاو جلی خپل ځای ایت مریم کو او بیا ایت طالب د سارم سار څنګه طالب د بدل دی درته د دبد د داسینګا بصرا ده اپا پری پی یادار چب او بیا یې چې کمقوم کدی باندې روایتو کرا دی چې پکمقوم کدی موجود شو کنه چې کومه محل کې پروتونه په د دعو وکړه داوو په او وی به سه ته خبر نه یو معالیم التنزيل کې ایمان بغويلي کړی دی چې دا بیا درې چې دا خبر د نه یې رنه شي وری وایي کې معالیم التنزيل کې ماي بغويلي کړی دی چې ایمان قلبي ویلي دی چې تربي پوري د داسې مړي حکم په تورات کې نه دراغلي ګنده قسامه ده تبسره جاری کو باب القسامه باب القسامه هدايه کې راغلي چې دا چومه حلکی مرې موجود شو قاتلې معلومات دي نو 150 تکاتو طبقات سمورتاو ندرته دا حکم ندې معلوم نه کده معلوم به نه بیا باغ جدي وکنه نو تورات کې دا حکم لا اوسه پوره د دې مثالي نه او اوس تو بیا عقلي دي ابا سیو دا, دا, دا, دا, دا, دا واقعیا قبل د نزوی تورات نه ده قبل د نزوی تورات نه ده بس نو حکم تل نه درعقلي ده مشو دریم خبره په دې مقام کې دا چې دا سړی مفصلین عام وای چې دا امین نمدې ده د دې سړي نو معامیل <سؤال> دی او باز مفصلین وای چې نه دا چې کم دی کنه د دې تا یو د ترز ویو دا غه او د دې د مادر سړي وبل وارثینو ډیر اولیږي دا بس اول دې انتظار وته کوه کې ده دین اندځاري وته کوه کې ده نو بیا په قتل کوه بس دې چې زی بیاسي وسمه نو دې دې میراث نه محروم شو په یوه کې چې دا فر میرات نه محروم شو پیغمبر لالسلام دي چې اول قاتل چې د میراث نه محروم شوی دی هغه دا سړی تر ورځې د قیامت پورې با قاتل د میراث نه محروم ال قاتل الایرث قاتل عمدن یو کحتن وی وزان یا درکذا په الهدايه کتاب دی دیات یو ور په شمني او کتابی جنایات کې لقد شدید خدای په شدید نه حضرت دی وژن چې کوم دی بګاش مليح په دې په فیتہ قصې دي چې دا आम्ही ننناادو په چې کومه خطر کو خبره ته تنو راکو الله رجل جل جلال فرمایي چې و کزه قال موسی هغه وخت یادونه لا یتې قال موسی چې موسی عليه السلام مبارک وي لکوه خپل قوم ته کہ ان اللہ یامرکم چ ان اللہ تاسو ته حکم کئ حکم مؤکد کئ امر کئ تاسو ته ان تذبحوا بقره چ تاسو اعلی لکه بقرتن مل البقر نا کړه نا واقع دا پسیات یسمات کی یو والا لکه حدیث کراغلی دی اے تم به ما فکر کوو حدیث مبارک جن ابن شي لو زبو بقرتن ا ات هم ولاکن شددوله انپهم په شد د د الله والی دا بقره نهېره دا که کممه غواله ل کړی او دهغې په یوجزبانندې دا مړې وایو د به جمعې شوي وي داوي بی ل کافی ده چې کمم د تشرید د شخصواو که ب خپل ځانه الله تجدید په دوک الله قد باندې تجدید د کا م وررنګې بقره نهېرد حديث مبارك تقور لو ذبحو اي بقره كانت لاجزاتهم لكن شددوا على ان يذبحوا فشدد الله عليه نراضيكم حديث قوره تقايات المتعلقي كان اغا بتبياد وياءد اغوري قال لي حديثو كتقرش كان زك تقول يلم خب حديثو كبروت كان جي كان الناس تامر كي على لك بقره تفسير مدارك چې ربل حيواني وته یاد نکوه دا بقره وته یاد کړله دا بقره یاد کړله چې دې دې بقري دځوی چې دین او عبادت کړي دین او دا مورې ولا پیاله لوما چې دې دا خدای په دې باندې توحید وکما ولا تفسیر مدارک یې لیکلی یو طالب راځي دا تفسیر مدارک یې مې ته ووغو خو دون د چا کتابونو کې مسائل ته خوروره کتل غواړي جنو چدا بقرہ دی یوا غدا لیکلی یوا لی. وجدان لیکلی ادوی موجه دا لیکلی دا چپا تغزا په دا زمانہ کې لو قربانی چې کوم و نو دا د و لو قربانی د بقرې و دا تخصیص په دی وجدہ لازم خدای په با باندې سپکری دا تفسیر مدارک باندې حوالہ ورکوا نو له انده دی وینا بس اته إن الله حق قال نذيو توي جاءت عددينون جدي كان موزهبادي دليل خوانوندي ها موزهب با فوجي ولهذا قد تكل زيلا بود زحابو باشان اجادر جقيمت ذهب دي قال وتتخذنا من غحو زوا دهحو زوا مصدر دي مذلوبا بنا نا مصدر مبين لما قلت توقيت لشيء او مسخريت من فوجي دکه چته مړي جندې کې د لوچتا لالک ول د دې په مابین کې سموناسبت دی مګ دته وای چې مونته مړي وخای نه ته د تا څخیرات وکړي د دې په مابین کې سموناسبت دی قالو و بموسال سلام چې توبه توبه اعوذ بالله نعوذ بالله پناه غوړم په خدای سره ان اكون من الجاهلين من ان اكون ولي بقدر ان بحبي جار مقدري چې زسمشن من الجاهلين پویګه دا نه ولی ځکه چې مسخری په وقته د بیان د احکامو د شریعت کې کار د جاهل دی دا د جاهل کار دی چې د احکام د شریعت بیان یې یو هغه یې چې کم دی ستایو هغه کډوکي کوي دا د ټوکو قانون کن کنو دا نه پویونه مسره دی نو دوی وی چیرې دا واچې کم دی کنه دا واه بچ دا مړې په ژوند کې داله څنګه وها دا به پتا نه د دې چې بقرو غري نه کړو هدف یې چې تعجب کوي ورډونو ته پهچي شروع وکړي را دي قالو دعو لنا قال ديو به بني اسرائيل چو اوت اوتس والو ک لنا زمنګ د پیدې د پر ربګه د خپل پروردګار په دربار کې یوبیل لنا چې بلان کې مونتا چې ماهي ماهي سپد سپت دې هوا ما ترجمه په سپت سره ولی ماهي خو سدي ماهي له کته پومنته کې پیسې اوځي کې وی دي په دا ورکوټ چماحیت په اړه سوال دي د ماهیت نه د ماهیت ته بقری په چاپټ دي ماهیت ته بقری سره حیواني باقره ده هه مخره کنه ندی د کمه معنی دا ده یو چلې کړې او یو چل چلچ کم دی بل باز اول مولي کړې دي چا ماهیت سره سوال وکړې دي چې دالا سنگه وا ده چې په دې مړی ژوند دي کیږي کی معلوم شو چې د دې د ماهیت په من پټل نو سواله اند د ماهیت دی دا لا دو قسمه جنسسته ويږي انا ما هیڅ یو په دې دغه خبره مې تاوخلې یاد تره ماصپتوها ما سننها سدي عمر ددي مصرزه عمر یو خیا نوقا ما سره ده قالو بي موسى عليه السلام چې انهو بشکد الله تعالی چې دی یقول فرمایي چې انها د قوا منصوبه چې ده بقره لا فاریدونی صفتتی ولا بکرن صفتتی اوانو نمصفتتی دریسی پته سو صفت دی دریس پته بقره تن پدې یو سواله لاسه کاروستو د واقعې مځ شي شیر پوکی په مقبره کې او زمونږ استادانو یو مرګي وو عالم اګه چې دین او سید ناشتون بس پملن یا چې پیراناستی خپل پکې ناشتشي تر دې په پی چې داګهم پکې زاسته دا شوراګو مليشه بوند اول تک یو مليشه بوند اګهم بس ناشتشو دا غچ دین وی به پوسو کچيره ان ها بقرۃن لاپاریدون بقرۃن مؤنث کیو لاپاریدون مذکر دی دا د صفت او د موصوف په ما بین کې مناسبت پېشته لاپاریدون پکاره ولی بقرۃن مؤنث تی یو بقر دی یو بقرۃن دی نو بقر جنس یو بقرتون کو فرد الجنس دی مؤنث دی نو دا صفت خود مو سپ مابین کې مطابقت واجب تدل تنيشتا و هغه رات وی یو سونه مليان چې و ټوله چپ ټوله چپ شو مغمولی شبد طلاق دې د یقین په خدو اللہ سو کم را کې ناشته نو ما ته وی موري شپ مليان پک ټوله چپ شو አይ نغه ما وتویر ما بهت مویشه تا داو پریر ما وتویز دتی خبرو کم ما هو ته انده قشرزانه وی کنه ما وتبي فاريدون داصیطه خاصه د مونست لکه حایزون مدا صیطه خاصه د مونست زکه پګی تینشت په حایزون کې تینشت په حاملون کې تینشت دا نوته خو ما به خبره کومه چې راخېټې نوکړه خو زله ګنه کتاب ګورم نو تفسیری مظهری میو او کته دا تفسیری مظهری په کې ما سره نو تفصيل مدهاری چې مو کتل زموږ خبرې لیکلې و چې دا څه په خاصه د موانس هغه باندې مډیر شکر د خدای ادا کوي یقین په خلوه کوي هغه د تلیکلې تاسو کوي جلا شخص چې په دې خاصه د موانس شپږې نګه بقرۃ دغوا ده به موږ خپل د اسره ته ما کنه چې دا نه مطلب نه چې باندې خبره په لوی خلکو باندې ما څنګه خبرې په ټاپه دا څه نه ده خیر ده داغ ودا دانش دانش د دا چلا فاریدن نه دیر زلدا چا منظور مې چترې مې ورا لا فاریدن نه دیر زلدا ولا بکر نه دیر ولد او انو بین ذلک د دی پما بین کې درمیان دا نزلدا نه ولد د دی بین کې درمیانه لدا یعنی سوندر دا نه ولد دیر دیر ولم نه دا دیر جاته ظلم نه دا او او انو سمانا نساپن نصفن دعوانن ترجمه دعوانن نصف پایکی ساید ابن جبیر ترجمه دعوانن پا نصفن سرکلی دعوان شد درمیان دا, دا. بین ذالک پا مابین دسته که دا, دا پارز و دبکر بین ذالک سوانا بین الفارز و او بکر نا پارز و دبکر پا مابین کس دعوان یعنی درمیان دعوان بس دکشوان ففعلو ما تو امرون اوش چده کنا تاسو اوکی ما تو امرون. حدا أي وَلَا تَتْلُبُونَ الْحُجَجَ وَنُورٌ دَلَا حِلْبَكِ مُتَلَبَوَيْهِ هذا يقول ماذا؟ بس خدا حالا لكي وَنُورٌ دَلَا حِلْبَكِ مُتَلَبَوَيْهِ تلك جيب انه قالوا اوه كل مزاج نه غربانان سلي مجبورة دي جي اوه كل مزاج نه مجبورة سلي رازع. او طالب ما سره کال الحمدلله ویني خپل ځم کاتب راځي لږه موریشې ما خط سره کتابونه لښتي ز دفتر کې ناشتم موریشې به 풀 جيم دي نو ما سره کتاب سره چوال للی دینور مدرسې سره وال ما زم ما غوختم ما وته وی دی چې د زم ما په دي وجود ام سودا د چدام ر واقعي دي کم انتزاعي یقین دې په خوله کې ګی مې ماته یې چې مې په دغه پرارت ځان چې ما ترې د ټول <سؤال> مزاج نه مجبورې ما وته اورې دوی مېاله ک زه دې ته پښتنه واستمه کومه زماده ام زماده وجود واګی دی کینته ځای دی یوکه په خوله او په دې کې په اوصاف سوچو کو زه وته لګیا یم بیا یې زموږ په وجود کې سوچو کې چې یره راه دی کا کواچی دی دې کيم سوچ شوکی دي نو له هغه څخه د دې وړه ده چې ټو کيم وځره پوری